Och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, filmar Niklas och Emilio Mitt namn är Tommy Jansson och med mig idag är David, Emilio Spinetti Hej! Niklas Lundqvist! Tjo! Välkomna, välkomna, välkomna! Tackar, tackar! Var har Ja, det var väldigt länge sedan Både sakna er och våra lyssnare Mm, mm. mest er vilka, vilka menar du då? Alltså er, er du och Niklas. Okay. Nej fan, lyssnar ni är välkomna också, jag har saknat er med... Okay. Ja. Ska inte säga jag, jag har något. varit en, en, en het, hektisk jul och nyår för oss, alla tre faktiskt. Därav den lilla... Juluppehållet har vi haft. Vad mm. kallar man det för? Ja, det tycker jag passar en namn. Juluppehåll över jul. Midseason break. Ja, <laughs> precis. <laughs> Hur har eh, årsskiftet varit? Några nyårslöften. Uh, jag har insett att uh, jag inte såg de filmerna som jag lovade att jag skulle se 2013. Bland <skratt> <skratt> <En skratt> annat Nightmare Before Christmas. Oh. Heter det så? Heter det så? <skratt> <skratt> <skratt> inte Dugg <intresserat. skratt> Nej. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg att vi lovade någonting. Vi hade ett, jag och Tommy vet jag gjorde ett avsnitt där vi lovade att de här fem filmerna ska vi se. Klarade att... du mig från det här? Ja, men jag tror att vi såg uh, det sjunde inseglet. Sen ja, så fanns, det. Ja, fanns med på skömslistan. Jag har ju sett Mad Max, den hade jag ju med på min första bara. <laughs> <laughs> det finns ingen sug för resten av. Jo, men jag tyckte först att var helt okej okay, faktiskt. Ni recenserade den i någon avsnitt och då, då var det inte så sugen. Men ja, så fall var den väl inte. Tack. Mm. Ah. Jag var på bra humör kanske. Mm. Men eh, det här året, har, jag, jag har ju sett lite över 200 filmer räknar jag ihop. Mm. Eh, och över filmerna som är släppta 2013... Det här kanske man ska ta på vårt, vårt nästa avsnitt förstås. Eh, hur många man femmer och sånt där man har ut. Men det, det är inte så höga betyg. <här> väldigt, väldigt mycket låga betyg. Och jag gick igenom det och såg att jag har valt att se mycket skitfilmer eh, i fjol. Medvetet? Medvetet. Alltså man springer ner på ika köper lunchchipspåse, osaltade springer upp. <här> Tråkiga chips ska det vara också. Det de är ju de bästa. Jo, oh, men det är inget spännande med dem. Nej. Och sen trycker man väl i Grown Ups 2. Man känner så här, Men nu, jag, jag vill se något lätt ikväll. Och sen är man sur resten av helgen. <laughs> Då det dåligt. en liten ja. klump som ligger. Jag vet inte hur många gånger Adam Sandler har förstört min helg. <laughs> men det var många sådana där skitfilmer. Alltså sådana filmer man vet ska vara dåliga. Det är en helt annan sak om man har någon slags förväntning på filmen och att den för, för att bli dålig, då, då tycker jag inte att man har begått några brott. Men om man har Grumnaps 2 i handen, då, då vet man vad man ger sig in på. Mm. Och nu, nu får det vara slut på sånt där. Du ska höja kraven på, på dig själv, eller på filmerna som du. Ja, ah, det, det blir ingen frost till exempel. Då Legend of Hercules, och Lone Survivor och liknande. Gillar jag gillar ju att du, att du har en bredd i ditt filmtittande. Att du vågar ta dig an de här ja, på förhandtippade skitfilmerna. Fast det är, det är ju många timmar som jag aldrig kommer få tillbaka. Så vad har jag sen på det här? Det, det, när jag träffar er och sånt där. Det är inga filmer jag kan diskutera eh, med. Liksom. Kan har du sett Grown Out 2? Ja, precis. Jag, jag blir någon jävla så här här crash test dummy för er. Liksom. <laughs> <laughs> Kasta in mig i de här skitfilmerna. Jag ska kolla vad jag har sett här senaste tiden. Uh, Carrie, he helt fruktansvärt Maddox-serien tog jag igenom Till och med två säsonger uh, Känningens sorg, The Heat After Earth uh, This is the end Snacka kår <laughs> Welcome to the jungle, American Pirate Union <laughs> Alltså det här är filmer som jag vet Att uh, det här kommer att vara Skit Och uh, mm. ändå så sätter jag mig ner Och tittar på det Ja. Så jag ska försöka hålla mig undan från dem i alla fall. Uh, White House Down och Olympus Asfalen får vi inte glömma. De tycker jag ändå är helt okej, okay, för det, hade, det var rätt så kul att prata om dem. Men eh, de andra filmer jag räknar upp är ju filmer jag har sett helt själv som inte har haft något med podcasten att göra. Det kommer inte bli några Grown Ups två avsnitt. Med Nej, det har ju bara lett till eh, konstiga mardrömmar det här. <laughs> <Okay>. <laughs> Emilio Dura, har du några nya Eh, mitt nyårslöfte är eh, t, lite, lite mer alltså, Motsatsen av ditt nyårslöfte Jag ska se mer film, jag har inte sett någonting Är du väl den som har varit mest upptagen i, i år Av offre Ja, och latast eh, Upptagen det... av kol Kolon på Vita huset <laughs> Ja, faktiskt Så Jag är på som 4 eller 5 nu så Jävla bra Säg så. Så du den jävla Seinfeld Ja, men i alla fall sett lite nya serier jag har faktiskt idag börjat kolla på Sherlock. Oh, den är så jävla bra. Det här är en grej jag ska sluta titta på, igen, till exempel. Och ap apropos brittiska serier, för fan, får vi, den, den bomben kan vi droppa väl? Vad har du Black Book säsong tre. Inte Black Mirror då. Black Mirror, Black Mirror, Black Mirror. <laughs> ah. Skakigt. Ah. Ah, jo, men det, det är vi jävligt taggade på faktiskt. Det är grymt. Det, det är fantastiskt. Ska inte Robert Downey Jr. göra någon eh, spelfilm på en av dem där? Jo, men du har det då tack, om då? det med den här uh, minnes. Spola fram och tillbaka grejen. Var det Be Right Back-episoden? Uh, eller The Entire History of you? jag kommer inte riktigt ihåg. The entire History View heter den väl? Ja. Ah. Så kanske. Uh, sugen. Mm. Verkligen. Den kommer sig. Jag, jag vet att det kommer att skjutas. <laughs> Ni gör stöten till för att bytas. Nu <laughs> ja, var ingen som hade djupt med det Nej, det är klart. Beach 2034. <laughs> Vi ses. Ja, men Emilio, vad ska vi prata om ikväll då? Vi ska prata om, det blir väl tänkt som övergångsavsnittet 2013-2014, den sista stora filmen för förra året, eller en av de sista stora filmerna, The Hobbit, Smaug, Mark, och den första stora filmen för 2014, The Wolf of Wall Street. Precis. <laughs> Fast båda hade ju premiär 2013 i staterna Det väljer vi att eh, Sända ett tomt öra Till blundande öga eh, Flexad biceps mot Och eh, fokusera på svenska premiärdatum mm. Starkt mm. Ja. Eh, Är det någon som vill eh, säga något annat Eller ska vi bara kasta oss in på... Kasta oss små... ut i Ödemarken. Ah, bland små växter av människor. <laughs> Nej, eh, jag kan berätta vad filmen handlar om. Lite, snabbt. <laughs> det här, det här <laughs> Som folk säkert känner till är ju det här då, den andra eh, filmdelen av Hobbitboken, som eh, tar, eh, tar över efter första filmen, där de räddades i slutet av ett gäng örnar. Eh, andra filmen inleder med att de träffar en viss. Pärsbrant En viss björn. Wow. Ja. Det har fått du? mycket skit. Ja. Allt svenskar svenska, såklart. såklart. Man ska tracka ner på Pärsbrant Jag tyckte det var. Jag inte vad man ska göra det för är ja, ja, för... förväntan ändå ja, men kan... säga vad man vill med honom som person liksom det behöver man inte ha någonting om, alltså med hans jobb att göra Jag tror du det finns någon så här hipster så här jantelagen I ironi ja, no någonting att han ska spela någon björn eller vad det är Jaha, du och ska bli när... en Hollywoodfilm här, är kul Jaha, det, det, det, det sämsta skämtet var i trailern till den här filmen när den kom ut och folk tog sina här Eh, bumpers freeze frames när det var så, två sekunder en björn som bröt sig in från en dörr. Ja, ah, här ser ni persbrant. <laughs> ja, men det finns naturligtvis typ skadeglädje Av att eh, han knappt är med och han är med. Jag blev borta från första. Eh, ja, exakt, och att han inte är med så jättemycket i den här. Um, vilket jag tycker är ganska tråkigt. Ja, men det är så löjligt. Så super grejer man får inte bli någonting. I Hollywood. Uh, nej, men så här inte allmänt. Du, du får inte bli så stor skådis och vara med i stora filmer. För då är du löjlig och då måste vi träka ner på det, Bara för att vi känner oss dåliga med oss själva. Men har vi hört samma sak med Skarsgårdfamiljen? Där har de väl blivit rätt så hyllade tycker jag. Jo, det är väl... Micke Nyqvist har fått lite skit för sin... Ja, det fick ju oss. Ja, Nej. Du... <laughs> uh, men det kanske var mer... Men jag, vet. jag tycker det var berättigat Alltså är du dålig är du dålig Men du ska inte få skit bara för att få skit Men här var ju nästan att det var, Att man ska tycka så innan filmen kom ut sen, så. Utan mm. att någon hade sett det Ingen som har gett jag någon. Tror vi, vi Innan Mission Impossible så var vi ändå rätt så nyfiken Vad Mikael Nykväs skulle bidra till mm. Ja men det, det är klart Men som sagt överförväntan Och jag antar eller ja, jag, jag har ju läst boken så jag vet ju att han kommer tillbaks i tredje filmen. Slutstriden. Precis, det stora slutliga slaget. Så. Mer Persbrandt är att vänta. Mm. Ja. <laughs> um, men Emilio, du måste ju vara ganska peppad på det här, För du hade ju första filmen som en av dina toppfilmer från 2012. Oh, hur fan kom du ihåg det? Jag hade varit inne och kollat på våra gamla topplistor. <laughs> Platt sex. Före ja. Avengers. Nej, men det var... <skratt> <Det> Vad fan <skratt> Nej, det är Okommenterat. Ja. Nej, Smiljö, men, jag, det var pepp... jag, men jag var peppad. Alltså, jag, kom, jag kommer ihåg att jag gillade den förra filmen. Jag kommer inte ihåg någonting om den faktiskt. Vilket var lite problem när jag skulle se den här. Eh, hade varit nice med en liten recap. Mm. För att den här börjar ju verkligen bara... Man kastar sig in. Ja, verkligen. Kastar in äventyret. Men, men seriöst jag, jag kommer inte ihåg någonting Från vad som hände i den förra det där, Jag minns inte örnarna förrän så sa det nu Men uh. hände det så mycket i förra filmen? Var det inte det som var lite problemet med den? Uh. Väldigt mycket Karaoke-nummer uh, Karaoke, -nummer. <laughs> karaoke. <laughs> Ja, mycket mycket vad var det, dvärg, slapstick Och hänga, hänga i fylket mm. uh. Nej, men jag kommer liksom inte men... ihåg Vad det var de skulle göra det var mest mycket upprepningar också tycker jag. Istället man hade sett förut. Här visst hade det är upp, upprepningar av miljöer i Smokes ödemark också, men jag tycker det är mer grejer som vi inte har sett, mer originellt. Mm. Ja, i sagan om ingen filmerna typ den här äh, mörkmodern sekvensen med spindlarna i början. Tycker jag känns äh, känns som något nytt Känns fräscht. Känns fräscht. Ähm, lika så här sjö... Sjöstaden, eller handstaden som jag inte heter. Ja, det var ju faktiskt fint. Mm. Tycker jag. Um, så, Och så tycker jag att det är bra då att det, tempot är ju högre i den här, den här på, för att vi får hoppa in direkt i handlingen i princip, förutom då, den här första... Det här är introduktion. Prancing Pony-mötet. <gård> <gård> Men då, då satt jag faktiskt mest och funderades över den här high frame rate som vi inte såg Första filmen i. inte jag och Tommy i alla fall. Så det, här, det var första gången jag såg i High Frame Rate. Yes. Vad tyckte mm. ni? Jag tyckte om det. Jag, jag tyckte det var fantastiskt. gillade det som fan. Ja. Jag, jag var väldigt negativ till vad jag hade hört. Men, men eh, jag ni? jag tänkte verkligen så här, när jag såg första filmen. Ja, men det här var inte så speciellt. jag tyckte det var några så scener när det stora landskap så tycker jag det var väldigt väldigt fint och väldigt crisp. Det tyckte inte Niklas heller när vi såg första filmen. Jag fick förklara efter filmen att det inte var high frame highframe. <laughs> det var ju inte så speciellt. Det var, vanligt. Det var ju progressivt alltihop. <laughs> Men det jag tänkte nu var. För att nu satt jag. Det var en liten salong. Och jag satt väldigt långt fram. Och när man är i 3D och du sitter väldigt långt fram och nära skärmen så blir det ofta väldigt rörigt. Alltså det, det blir lite ghosting och det såhär, när saker rör sig snabbt på skärmen så fan vad ont i huvudet jag fick under liksom frost-trailen. Och jag tänkte här kommer jag inte klara två och en halv timme. Men eh, high frame rate gjorde verkligen susen som man säger. Alltså det blir så otroligt mycket lättare att eh, hålla isär bilderna när, när man satt sig nära och det rörde sig och det blev stora svepningar och grejer. Det var så otroligt mycket skönare att kolla så här än i vanlig 3D. Ja. Uh, dock är, tycker jag i alla fall nackdel med den här 3D-grejerna är ju att ögat vet inte var man ska sätta skärpa någonstans. Alltså, vi tvingas ju att sätta på skärpan det Precis. som lä läggs i förgrunden. Mm. Vilket gör det otroligt irriterande om man vill titta på någonting som ligger bakom förgrunden. Uh, hjärnan och jag hänger ju inte mer då. Nej. Och då blir det bara alltid suddigt. Jo, men det, det märkte jag också. Ibland när jag blev lite okoncentrerad så blev det suddigt som sagt. Men uh, på det stora i hela så... Det känns ju som att man är mer inne i världen. Uh, Suddighet jag, jag var jag verkligen ingenting jag upplevde. Nej, det var mer skärpt än vad, vad jag var. <laughs> um, men fan, gjorde sig riktigt bra. I synnerhet i uh, Smaugs skattkammer. Jag tyckte det gav en känsla av att det djup och storslagenhet. När vi traskar omkring där inne. Ibland en lite tv-spelsaktig känsla på något sätt med, med orkarna. Ja, eh, sen, sen är det ju någonting jag inte fattar att när man ska hålla på och ropa efter. Eh, så, eh, liksom, <laughs> först är ju Smaugrets slug och smart. <laughs> men sen blir det någon slags slapstick-grej att han snubblar runt på saker medan dvärarna skriker. Jävlar oh, Nej, vi är här! hoppa vi hopp, jag såg den dubbade versionen Låter det sen <laughs> <laughs> Mikael Persbrandt. dubbade <laughs> <Mikael Persprant. laughs> eh, Vilket Ja Den har ju några Såna där slapstick Element i sig men Den har ju verkligen tonat ner sig Från förra filmen mm. Ja, Extremt mycket scenerna är mycket roligare Att titta på nu var. Det, va? Mm. Tänk säkert på den här tunnscenen som jag tyckte var helt underbar. Ja, det är en sån här lång forskrämning som håller på i tio minuter men blir inte tråkig ändå. Ja, att... ja, extremt bra, rekissera tycker jag. Även fast jag har hört lite kritik att så här, varför ska Legolas hålla på att styla och hålla på att hoppa <skratt> av huvuden och sådär. Jag, vet inte. Det, är jag, jag... Allv, det är sånt de gör. måste Men alla De måste göra någonting. Ja, ah, men jag, jag gillar det som fan faktiskt. Um... Men jag tycker det är skönt med så här: alltså fantasyfilmer som inte är liksom för, tar sig själv på för, för stort allvar. Kan leka lite och liksom så här ge ett, ett fint äventyr. Och då var det någon som på jobbet som sa att då kan vi lika gärna bara se om saken och ringa filmen inga filmer. Och så, Nej, det är inte samma sak. För det här är mer barn, barnvänligt och det är mer... liksom ungdomsfilmen. Alltså jag tycker det är jävligt skönt ibland med sånt här. Alltså det, när, jag, när jag vill se en lätt film som du säger då trycker inte jag igång Grown Ups 2 då vill jag se The Hobbit. Jag tycker det är fantastiskt som så här: tar det lugnt och mysfilm. Liksom. Mm. Sen har vi det här med kvinnokaraktärer också kanske man ska nämna. Eh, boken har väl inga kvinnokaraktärer vad jag minns. Nej. Någon som susar förbi kanske. Så. Vad sa du? om än stet men nu har ju Peter Jackson äh, lagt till den här Tauriel som inte är med i äh, boken. Precis. Äh, e Evangelin, lille, lost tjejön. Mm. Vad tycker ni om? Ja, den här, det är därifrån när ni är Sopa <laughs> ja, så, Jag har till, till och med klickat in på hennes IMDb-sida bara, varför vet jag vem hon är? Så, så, såg Står du inte loss där? Nej, men jag vet inte, jag, jag kollade bara på bilden igen Jag orkar inte läsa vidare All research <laughs> Research, den Nej situationstecken uh -huh. ja, men hon, hon gillade jag Jättemycket faktiskt Det var väl något sånt här Kärleksintresse de försökte väl ja, landa in Kärleks-triangel som blev lite uh -huh. Sen mellan en Tå och en dörr. Men sen tycker jag att hon tar Många sådana här drastiska beslut Som oftast män eh, brukar göra i filmer att Jag går När de har den här Orchen som gisslan Som provocerar henne att hon vill mörda honom och allting sånt här eh, Att hon är en lite hämndlysten Och sånt här eh, gillar jag faktiskt Vad en bra mm -hmm. karaktär eh, Kunde bli bättre förstås men det var, ja. Bra att hon skrev in henne Mm jag har med med det kunde ha kunde... varit mycket bättre, men... Det har fallit ett litet tyg om man vill säga så. Ja, precis. Det är ju inte perfekt, verkligen. Nej, men inte inte. men uh, de kunde ju skriva in... Hennes karaktärs intresse kring en kärlekshistoria. Ja, som är extremt kristad. Uh, man kunde inte bry sig mindre. Nej, mm. och, liksom, och det känns ju bara som att den är där för att hon är tjej. Mm. Um, jag tycker ändå att det finns... Även om jag gillar den här bättre än första filmen så tycker jag det dras med ungefär samma problem. Och det är väl att källmaterialet är lite för tunt för att det ska kunna dras ut så mycket som det gör. För boken består ju av 19 kapitel har jag kollat upp. Och andra filmen porträtterar fem av de här kapitlerna. Så då blir det ju ofrånkomligen på något sätt att man bygger filmen kring de stora action-sekvenserna som vi nämnde nyss. Och däremellan så finns det inte så mycket uh, mycket mer minnesvärt. Det är mest bara transportsträckor mellan de här stora... Och, och en jävla som med snack som man inte kunde bry sig mindre. Ja, uh, men då, det sägs inga... djup <laughs> är inga djupsinja. Mm. <laughs> uh, men fan, det är ju en barnbok från början, så man får väl visst ta det lite för vad det är, men uh, jag tycker ändå att uh, Uh, man... det, det, det är ju ett perfekt, perfekt familjeäventyr tror jag ändå ja, Jag, jag tror jag hade älskat den här om jag var några år yngre Och kanske ja, jag inte hade tror... sett de tre tidigare filmerna ja. Men ja. Jag tror att Samtidigt... jag sa det liksom rätt när du sa det nyss Att liksom man får ta det för vad det är alltså, det här är verkligen en film som man ska se som en familjeäventyrs Ha roligt tillsammans film Jag förstår fortfarande dock inte varför det måste vara så lång. Det är det episka. Jag gillar det ändå faktiskt. Ja, jag, jag tycker det är fantastiskt. Mot slutet är <laughs> jag blir less på hela. Det är inte riktigt att jag vill kasta mig in i nästa del direkt. Utan jag känner jag behöver ett års paus nu för att återhämta mig. Rehab. Ja, um, ja och så finns det lite så här. Alltså, jag gillar ju när de kommer till Lonely Mountain. Det, då börjar den ta sig på allvar, filmen. Det känns som att det, resan har varit mödanvärd på något sätt. Sen var det för sig lite konstigt tycker jag att när eh, efter den här långa färden så ger dvärgarna upp bara efter typ två minuter när de inte kommer in och börjar så här. Farad. <laughs> uh -huh. Profetian sa ju det så. <laughs> <Var> det så? <laughs> Nej, så alltså jag skulle fan kunna somna den här filmen nu. Alltså jag blev taggad på att se den igen. Nej, det skulle det. Ja, nej, jag inte. Ja, det, det, det, det, det, var, det var kul för sig. Men jag fick, inget sug, jag fick nog mer sug att se nästa film faktiskt. Eh, sen eh, älskar jag ju Smaug också. Eh, Cumberbatch är ju helt underbar mm. röst till Smaug tycker jag faktiskt. Man både Smaug och The Necromancer? Ja, mm. ah, precis. Um, vad har ni för tankar inför del tre då? Vad vill ni se i... Sista filmen? Alltså, det, det jag tror att de kommer göra är någon slags Helmens slag, liksom. Mm. Episkt slag som Konings återkomst och Två tonen hade, som var väldigt ja, men, bra också. Jo, men precis. Och så kommer, typ, alltså, som sagt, Bjorn och den här räddegästen. Kom väl alla de här karaktärerna som har dykt upp i de två första filmerna kommer väl samlas för att. Men det, men det måste hända något mer än att de slåss mot en drake, för det kan jag nog tycka att det kanske blir lite monotont. Jag tror nog att uh, Ortjern och sånt kommer. Det kommer bli en armé och Orcher också som de blandar in där. Jo. jo, men det är klart. Det är väl de som. Men uh... du den har sett lite i den här filmen. Ja. Mm. Ah. Men ni, så är det står ju inte i boken. Då slås de ju bara mot Smoger. Uh, nej, det är ett stort slag där också. Med Ortjern? jag kommer jag inte ihåg, bara så länge sedan jag läste den Okej okay. eller eller Dålig research, Dålig research. <laughs> Dåligt minne <laughs> Och det är ju um, Utan att spoila någonting så blir det ju Alla där på slutet <laughs> Nej men det blir ju lite Ytterligare lite mörkare då Det kommer ju Om de inte ändrar det helt så är det ju liv. I boken så stryker folk med Ehm um, jag kan tänka mig att den här Tauriel hänger lite löst på något sätt. <laughs> så hon var inte ens med från början så hon kan ju liksom... Ja men det är det... nog sant det du säger för hon är, hon är inte är så... med i om i filmerna Olegolas är ju med. Hon borde vara lika gammal som honom men hon är ju helt borta så på något sätt måste ju hon försvinna ur handlingen. Det är sant, det är sant. Kanske att det är någon av dvärgarna som slarvar som gör att hon... Eller hon offrar sig för att rädda någon dvärg. Det är den där kilen i Och, äh... helvetet. Och ja, precis. har till det. För Legolas hat mot värjare är ju intakt i första hand. I min film. Så. <laughs> Jag tänker att det finns något där som gör att irritationen håller i sig. Det finns ett djup i det här, låter så. Ja. ja, då hoppar vi över till nästa. Film, då, som också är väl en av eh, årets Stora förväntningar Eller vad kallar man för? Ja, alltså -förväntningar. Ja, det här är jag sett jävligt bra på pappret mm. Ja, det är ju Med... tunga namn Ja, Martin Scorsese Martin Scorsese <laughs> Och eh, Handen är killen Ny Nykomling, tror jag kommer att gå ett bra för honom Jonah Hill <laughs> <laughs> Matthew McConaughey. <laughs> ja men det, det är ju såklart han har tagit med sig sin jävla knullbarn Leo. Femte samarbetet. Mm. Är det så? Jo. Vi, vad har vi innan? Vi har Ganks. Shutter. Gangs of New York, Shadow Island. Aviator. Det <laughs> departed. Ja den hade jag nästan glömt av. Med på Emilios topp 10 list över bästa filmerna någonsin tror jag. Ja. Det är något vi kan stå, stå för än idag. Han är fantastisk. Det är ju fyra här... Men I mean, Shadow Island, The Departed, Avier, den här... har du räknat med den här. Ja, precis. Det här blir ja. femte alltså. Uh. Uh. Ja. <laughs> Tommy um. filmar Niklas. Där att räkna till fem är en stor grej. Hej. Mm. <laughs> Men, ja. Uh, uh, The Wolf of Wall Street. Filmen som, uh, som sagt... Uh, vad säger man? Alltså, tippades det blir en av de mest hyllade filmerna i år. Och tyvärr verkar det blivit det också. <laughs> Menar du? Det. Ja, nu pratar du 2014 alltså. Ja. ja. Känns ju lite tidigt väl? Nej men vad fan. Det är, är såhär Scorsese och Leo DiCaprio och grejer. Och oh, det här kommer bli så alla bra. Episkt. Det är så jävla dålig. Fan jag hatar den filmen. Klart. Slut på recension. Ja. Ja, då går jag ut till min lista då. <laughs> Ska vi bara säga lite snabbt vad den... Den bygger ju då på två, två böcker som Jordan Belfort skrev när han satt i fängelse. För uh, de dumma grejerna han hade gjort. Uh, på, uh, inte på Wall Street faktiskt. Det är ju en missvisande titel. Hans, det här... Vad heter Oakmont låg ju inte ens på Wall Street. Det har jag läst mig till. Det låg på Long Island. Long Island, precis. så <laughs> Dålig research av Marty. <laughs> Nej, nej. nej men det, filmen tar avstamp i den här stora börskraschen 1987 när han, Jordan Belfort har precis börjat på eh, Wall Street tror jag väl det är eh, Ja han har på någon stort firma Precis eh, och blir då arbetslös men eh, han ger inte upp för det så han börjar då bygga upp sitt eh, imperium från grunden genom att eh, eh, lura folk helt enkelt till och så får vi då vara med på den här Tre timmar långa resan. När han. Eh, ja han Spenderar pengar. Ja det är väl ganska bra sammanfattat. Det är inget annat som gör i den här filmen. Nej. Och det känns inte så kritiskt mot det han har gjort heller. Utan det Nej, är bara. Titta han har gjort. Alltså det är så här, Ja men all, varje gång någon tar kritik. Eller här, ger kritik mot den här filmen. Så blir det alltid så här. Ja, men det är ju satir. Eller typ, så vi försöker visa vilket av asan är. så men, Nej, alltså det känns inte som det. Det känns bara som att det är så här: kolla vad cool han är att han lyckades göra så här i, i massa år innan han hamnade i fängelse. Um, och det, det känns inte som att det ligger någonting bakom det här. Det, det känns inte som att det ligger något budskap att så här, fan, vi måste vara bra människor, liksom så här: kolla vilket as man kan vara. Låt oss inte vara det, utan det känns bara som en anledning att visa massa alltså, äckel. Alltså, alltså, det, här fast är ju, om var det här Martin. är liksom Hollywood-versionen av liksom Jackass, när man bara vill visa en massa så här äckel på tv. Jackass, the Jackass of Wall Street. Det är <laughs> <laughs> Wolf of Wall Street. <laughs> jag vet um, vad jag menar. Alltså, jo, är men jo, så, absolut. Ja. Uh, det, det är klart att uh, DiCaprio och Scorsese säger att det här är ju avskyvärt. Uh, men på något sätt så det skärser lite i synnerhet eh, som att ja, vi behöver inte kanske sex eller åtta Vi kan säga att Jordan Belfort eh, han jobbar ju idag som inspirationsföreläsare, åker runt, jorden runt och eh, tjänar pengar på att berätta om hur eh, hur man är en god entreprenör. <laughs> eh, och han dyker ju faktiskt upp i en cameo i slutet av filmen. Mm. Eh, Presenterar sig själv då på något konstigt sätt Och då känns det ju lite som att om Scorsese skulle ta avstånd från vad Jordan Bell har ta gjort och menar att det är skvärt, så skulle han inte ha med honom i filmen överhuvudtaget. Nej, det är väl en bra fråga. du vad jag menar? Ja. Um, så jag tycker att det finns någonting som vi som gör att jag inte. Alltså. In, inledningsvis så känner jag att ja, jag, jag förstår att de ska skildra eh, Jordan som ett svin som det, eh, det han gör. I synnerhet i scenen när jag tror de, de sitter och rakar huvudet på en... Ja, fy fan, vad då? Eh, och då känner jag att ja, jag, jag förstår absolut, det är klart man inte kan eh, tycka att det här är kul. Men allt eftersom filmen går så tycker jag att det blir mer och mer oklart vad, varför sig och det jag har velat göra den här filmen. Men det känns lite som att de halvvägs... Alltså de börjar sådär att du ska visa vilket avstånd är och sen halvvägs fast det är lite kul ändå. Ja, men det känns ju lite som en ursäkt bara för att kunna rada upp de här stora festarscenerna. Alltså, är, om man hade velat vara kritisk mot vad Jordan Belfort hade gjort så hade du inte fokuserat så mycket på den karaktären som de gör det. han är väl med i varenda jävla scen. Leo i tre timmar. Alltså mm. om de ville vara lite kritiska mot det här. Då hade de väl gjort research på folk som var liksom... Omringade av honom. Och varit påverkade av honom. Och utnyttjade av honom. Och kanske liksom... Kolla hur de mådde. Och deras känslor liksom. Han hade, bedrog ju sin fru. Och så hade han väl en till fru. Och sen var ju massor med hor. Och sen avskedde ja, ja, om lite folk titt som tätt. Bara för de gjorde något konstigt på kontoret. Eller något liknande liksom. mm. Det är liksom... Det är ju mer men det är kanske bara 20 sekunder och sen liksom kastar man vidare. För nu ska liksom Leo knulla en hora i röven och sen snorta koks från hennes vagina eller något liknande. Och, och så sitter alla och skrattar publiken åt det. För folk, alltså det går ju inte att under stolen att folk som kommer se den här filmen. Alltså unga män och äldre män också tror jag kommer att tycka att det här är coolt och tufft. Och det har jag till och med hört när man har varit på arbetsplatser och sånt när efteråt ser. Folk som har sett den, oj in för den att Fan den verkar vara så jävla cool och ball liksom. Då, Jag tror man har Både Leo och Martin har inte fattat poängen Och säkert de som går i serien fattar inte heller poängen heller. Den har ju sålt in sig själv Helt chef tycker jag Jag läste någon, av, någon Liten recension av någon i Aftonbladets kommentarsfält <laughs> Som sa så här, Jag garvade läppen av mig <laughs> Fy fan mm. och det, alltså, Vi såg den ju ändå på en Sansad pressvisning jag tror folk eh, hade rätt bra koll på var det var. Men tänk och se det den där här. Sege Karlsson. Han gav den fyra. sträck upp handen medan vi aldrig gick därifrån. Fyra grabbar! Fyra! Nej, men, jag... men, men det var ju en kvinna som lämnade vår biograf. Och Emma Gremmen inte såg ju den bland annat. Jag tror nog är att om man är grabb och tittar på den. Så märker man nog kanske inte det här skitet som händer runt omkring. Av alla kvinnor som blir... Uh, Utnyttjare till höger och vänster Alltså det blir det blir, alltså, det blir tråkigt och, och precis som Emide säger helt äckligt att titta på i tre timmar Min värsta Första dröm... kvarten var jag mätt Ja och det, det, det är som lite problem med Martin skulle jag säga, att Han, han hyllar ju han, han gör ju faktiskt Jag tror att han tycker det är coolt med sådana här personer han, han glorifierar liksom Gangstrar och allting så där det, det finns något kittlande liksom Att komma för korrupta människor och folk som svindlar andra och sånt där. Jag, jag tror han tycker det är jag tror han tycker det är coolt faktiskt. Mm, att det finns så ja. tufft och, och spännande i det liksom. Och sen är det hur lätt som helst att säga att liksom, Nej, men det tycker jag verkligen inte jag vill bara visa hur det är. Men jag, jag tror fan han ja. Min värsta mördare är att sitta och se den här filmen i en fullsatt biograf med sig, 15-åriga grabbar som sitter och skrattar på fel ställen Typ under den här... Våldtäcksscenen. Våldtäcksscenerna <laughs> till och med. Ja, eller när han trakasserar flygvärdiner. Eller vad det kan vara. Ja, ja, men man bor bara dåligt. Um, och sen... Ja, som sagt. Det känns som den är lång. För sakens skull. Mm. Um, tydligen så har ju mycket... Uh, många scener improviserats fram. Har jag läst mig till. Mm, uh, säkert av bland... jävla Jonah Hill-pisset. Ja, jag vet. <laughs> vad vore du sa, Niklas? Det sa kul om honom. Jag vet inte, jag att varje gång, alltså säga, in, typ fem första minuterna med honom tyckte jag att okej, okay, han, han kanske. Jag eh, försöker vara med nu. Ja, han för, kanske försöker testa någonting nytt. Eh, men snabbt, väldigt snabbt så märker man ju att han kör sin vanliga Jonah Hill-karaktär. jonahill cool, humor. Precis, och de här scenerna med improviserad dialog som håller på håller på och mals som, tills man påminns om varför ah. dissident. Pistol. Ja precis, och vad, vad går de utseenden ut på? Det, det är att de missförstår varandra Orden kastas fram och tillbaks mm. was the station, left side west. Och så håller de på så i fler minuter mm. För de är höga på ko kokain eller något liknande en, Och så läste jag såhär eh, det, han, han, det är ju en scen där han äter upp en fisk Ja, eh. Jonah Hill vill äta upp fisken på riktigt Precis, det är det jag menar så. Han bara, han vill äta upp fisken på riktigt För att det skulle vara så äkta så möjligt. Man bara vad så äkta som. Varför ska jag äta en fisk för? <laughs> ja, Han. Men håll... Det är ju la löjligt, vad fan? Nån form av hybris. Finns det? <laughs> ja. Uh. Sen är det här uh, uh, Martin's jävla bildgrepp och sånt där som är så Det är rätt så kul för när vi var på väg till salongen, ja, Niklas så du sa så här, "Måtte de inte den ha en öppningsscen där det säger" This is me. No. Not that guy. That guy in the corner. <laughs> My name is Jordan Belfort. 23 years old. Och hur börjar det med en whole future ahead of me? <laughs> hur börjar det? Och så är det en sak ja. det är helt sjukt. Och så går nog säkert en jävla Rolling Stones låt igång. Mm. Det är viktigt. Um... så för att jo, jag, jag... hylla Leonardo då också så här typ, så han bara, Jay Gatsby är tillbaka bla bla bla Man bara, han är så jävla äcklig när han spelar sådana här roller alltså jag tycker han är helt fantastisk eh, ofta verkligen inte alltid Um, jag tycker han var grym i Gatsby, jag tycker han var grym i typ Inception och Shadow Island och så här. Men det här är så jävla jobbigt, jag hatar när han ska spela den här uh, Superknarkade, skrika, skaka och liksom superspänd Och alltid dra tillbaka håret vet, han, okay. står typ, han står upp typ och skakar med uppspärrade ögon och biten i mun Och så drar han så handen du vet, och så här, slicker tillbaka håret Alltid den det, den, den DiCaprio gillar inte jag. Och han gör det i tre timmar. I tre timmar står han och skriker. Old spot. i fan <laughs> alltså. Och sen tycker jag också att man... Man har ändå ett ansvar innan man släpper ut den här filmen. Att Terence inte som har skrivit... Manuset. Alltså det, det, det, det finns ett ansvar som distribuerar den här filmen. Att man kan faktiskt kasta den här filmen i papperskorgen och säga nej, vi, vi gör något annat. Vi prövar på något annat. Verkligen. Alltså det är det, såhär, det, jag tycker det är det här tråkigt är... när man ska hålla på så här. vara någon form av moralpolis hela tiden. Och, såhär, och så. Men vad fan. Man har faktiskt någon form av ansvar också när man gör film. Ja. Alltså... Vi behöver inte se det här. Och liksom så här, Visst kalla mig tråkig och, och pryd. Men vad fan det här är, det är för mycket. Och det behövs inte. Det gör inte världen bättre att släppa en sån här film. Um, ja alltså ja, På något sätt så. Det var ju um, en börskrasch för inte så länge sedan. Uh, var det 2008 kanske? 2008. Ja det är väl på något sätt. Skulle man kunna se det som att han vill visa på att historien upprepar sig. Att det kommer alltid komma fler. Jordan Belfort och sånt. Så i ja, men så gör det en film fanns... som fokuserar på ekonomin i sådana fall. Ja men precis. Nej, men alltså jag, jag menar att man skulle kunna göra ett något intressantare av det. Istället för att bara visa de här eh, långutdragna partyscenerna. Som bara känns för att som någon nej, men bara som något trick. För att få folk att börja snacka om filmen. Att ja, de men det här har ju ingenting att göra med vad som hände 2008 i såna fall. Det är bara så att ja, det finns fortfarande idioter. På Wall Street. Man måste också tänka sig: vad, vad ger den här filmen efteråt? Ska vi hata Jordan Belfort efteråt liksom? Men det är han ju redan. Jag kände inte till honom innan den här filmen eh, annonserades. Visst inte alls vem det var. Men eh, jag har ju ingen mer sympati för honom. Eller känner så här, fan vi hata honom ännu mer. eller så att, Utan så fort jag läste om den här filmen innan de kom ut så var det så här, Ja, du är ett jävla svin alltså verkar det vara. Eh, och... Därför sent inte jag någon jävla anledning Varför man ska göra den här filmen faktiskt För i slutet när man har sett den här filmen Efter tre timmar, vad har vi lärt oss? Inte ett skit Nej, det är lätt att komma uh... undan med ekobrott <laughs> Men, men, men den, då, är, då känns det ju som Tusen andra filmer faktiskt Finns det inte fler filmer där det handlar om så, så, Svindlare och allting Boiler Room tiden ja. är lite baserad på ja precis uh, Och uh, Wall Street såklart Wall Street 2. <laughs> som Jordan Belford är baserad på. Wall Street 2. Nej men Jordan Belford skrev ju det i sin, sin biografi att han baserade, eller han, han byggde han hela upp... sin person på... Gordon Gecko. Ja. Michael Douglas. Det var han som var ja. mallen för hans girighet liksom. Jo men precis. Life imitating art. Ja men den missar ju verkligen chansen att bli en Wall Street för den här generationen, tycker jag. Och det som jag Tyckte det var lite intressant bitvis i filmen i den här eh, företagskulturhets på något sätt. Som att alla liksom i företaget ska tänka på ett visst sätt och ser honom som någon typ av gud. Mm. Eh, men det tyckte man också missade. Det blir, det blir för tunt ytligt. Det blir, det blir mest bara redogörelser för vilka droger han tog och hur många oror han knullade typ. Och det var ju rätt, rätt så tråkigt manus, alltså skrivet, dialoger. Jag tyckte inte det var alls bra. N när han står och ska hålla tal, sådana här pep för sina kollegor och sånt. Då, och det somnade, var typ... då somnade jag ut varje gång nästan. Det var, det var ju typ tre, fyra stycken sådana också, som var långa. Ja, det är rejält långa och det var sånt jävla skitsnack hela tiden. Men det var... Nej, men det var, det var ju jättetråkigt det han sa... Jag bara bara snack i princip. Ja men eller så att det ja jag byggde upp det här företaget och bla bla, bla och nu ska jag lämna det. Nej, det ska jag inte. Och så wow. vadå, på det här då? Jag ska säga det lilla bra jag tyckte var med filmen är bland annat scenen när han DiCaprio försöker muta en FBI-agent på sin båt. För den är lite lågmäld och har den så här laddad stämning som, som som jag uppskattade i och med att allt annat var så hög ut. Så mm. blev det lite lugnt. Och eh, jag tänkte så här. Fan om det är nu så att den här FBI-agenten låter sig mutas. Eh, men det gör han ju inte. Han, han säger att jag kommer sätta dit dig. Och då kände jag bra. Änkligen så kommer det hända någonting i den här filmen. Att det liksom börjar bli lite... Eh, katt och råtta kanske. Eller? Exakt, katt men sen försvann ja, ju den här FBI-agenten typ en timme till innan det började hända någonting. Och typ där började det få en ont i röven. Precis, du fattade spänning i den faktiskt. Det här, som du säger, katarotta Ja. För agenten introduceras i vad heter han? Kyle Chandler. Kyle Chandler mm. introduceras i början. Lite snabbt bara sådär. Och sen är han med i mitten, lite snabbt. Och sen i slutet. Mm. Uh, ja, det räcker ju verkligen inte. Alltså jag tycker... Vi, vi är lite oensom, Scorsese. Jag och Tommy i alla fall. Jag tycker att han hade ett intressant källmaterial att jobba med i Shutter Island. Och därför blev det en spännande film. Det känns som att han gick utanför sin comfort zone där, Scorsese. Försökte göra någonting svårare. Men, här men, känns men lite ju... för uppenbar hur den. Var den tar vägen tycker jag ändå. Chatter Island är mästerlig i början tycker jag. Men ja. Eh, ja ja okej. Okay. Men, men här <laughs> här känns det i alla fall så här, smärtsamt tydligt. Att han så otroligt gärna vill göra mm. en ny maffiabröder. För det är ju verkligen samma upplägg. Ehm, och som vi var inne på tidigare. Samma typ av lite så här glorifiering av äh, värstingar om man säger. Ja men som casino är väl också samma sak. Ja, ja men precis. Um, fast Mafia, Bröder och Casino är ju ändå Otroligt mycket bättre filmer Ja, verkligen Men det kanske är dags att ses uh, <laughs> i <skor CC> avsnittet <laughs> Nej, fy jag, jag är klar med den gubbfanet alltså. Ja, alltså, så tycker han verkar lite mysig nej. Men uh, jag nej. Det har vi typ slagit fast Att han nog inte är Nej, men alltså, såhär, <laughs> han har alltså, stora glasögon Liksom Lite nej, men jag men, gillar, äh... gillar spela in på film nej. Inget, inget bra Ni har att lyfta fram i filmen för jag, är så nej, nej, nej, inte jag, jag håller med dig faktiskt Den där båtscenen det, det tyckte jag var en bra scen eh. Jo men vad fan du kan inte säga att det är liksom att, <laughs> men, men, men du är ju inte... Har du någonting positivt Att säga om den här filmen Och Det var en bra <laughs> scen med En bra, en bra scen var <laughs> På tre ja. timmar Sen, sen går det ju inte så Alltså I början så var man ju nyfiken eh, Första 10 minuterna ah, Okej, okay, nu börjar jag med den inledningen ah, ja, Men vi hoppas på det bästa i alla fall Det, för det den är ju det är ett högt produktionsvärde den. Det är ju fint foto Och skådespelare De har tagit in och allting sånt där, men, eh, Nej man, Efter 20-25 minuter Så fattar man eh, allting Och var trött på det, mätt på skiten Riktigt jävla mätt Ja, jag, jag är mätt på eh, Martin <laughs> Och eh, det följer väl Osmakligt in på min lista då Kanske Jaha. Eh, Om ni känner er klara med den här filmen Ska vi dra en sån här gammalt Tommy filmar Niklas betyg Skit i den Ja okej skit i den, ja, okay. skit i den. <laughs> Niklas ja, Skit i den absolut <laughs> Se om eh, Mafia -bröder. Din, eh, apropå Martin då, han, han får inte vara med i den här listan, Han har han väl fått vara med, men nu har vi pratat med honom. Så jag tänkte till tre andra regissörer eh, som jag är, är extremt jävla trött på eh, faktiskt, som jag vill bara ska försvinna. De, ta, de tar alldeles för mycket plats, i deras namn, mm -hmm. eh, och folk pratar alldeles för mycket om dem och hyllar dem. Eh, så är det med? Mm. Jag, på. Jag, jag, tror jag, jag tror jag har en gissning på en som kommer med i alla fall. Kasta av hatten gubbjävel heter den <laughs> <laughs> Nej, På tredje plats är, är eh, faktiskt eh, Jag har pratat om honom flera gånger Den överviktiga, eller alla de här är nästan överviktiga tror jag nog eh, Guelme del Toro, han är ju inte jättegammal eller någonting sånt där, Men jag tycker han har fått eh, extremt många chanser nu mm. eh, Och jag tycker han har sumpat allihopa Pans labyrint, verkligen jättebra mm. film Hellboy, Hellboy? Nej. Hellboy 2? Nej. Pacific Rim? Nej. <laughs> <laughs> eh, han, eh, han är ju verkligen... Eh, Blade 2 har han väl gjort också. Mimic. Ja, men du har ju själv. Det, det är ju en jävla sopa. Jag tycker inte Hellboy är så hemsk. Nej, ah, jag, jag, äh, äh, jag tycker inte om Hellboy. Har jag berättat om den gången jag träffade Ron Perlman? <laughs> ja, på det är på att, berätta, berätta för lyssnarna som inte har hört det. Ja, nytillkomna när jag var på 11 på en sån här vad säger man meeting greet science fiction mässa. Mm, jag var så, också faktiskt. Ja, det kan jag fan tänka mig. <laughs> det känns som mer ditt forum på något sätt. Um, men uh, så går man ju förbi den här sorgliga meeting greet delen där det är typ inte är så mycket folk. Där, nej, men där folk är stå på avstånd med kamerorna och vågar inte gå fram över mycket uh, i Sverige, vem fattar det som? Jo, mycket så. Dessutom kostar det ju pengar att gå fram och få en autograf det tycker jag är värt Ja, men det, det är klart att de måste få betalt. Det är... mm. Men uh, i alla fall... Vad kostar det förresten? Kan det vara hundra spänn? Det är ju inte tror mer alltså. Tror, Oj. Ja, det är väl lite olika. Och du Frut betalade väl? Jag betalade för att få gå fram och skaka hand med John Perlman. Och få att han ser sin stora så, sten hellboy hand Det hade han inte. <laughs> men jag fick ett hellboy fotografi Jag gick ju fram till honom för att det var noll pers i den kön. Uh, och så skulle jag försöka småprata med honom Och berömma honom för hans insatser i Alien 4 och han, bara, thanks. <laughs> <Sen>. <laughs> han trodde du var sarkastisk Och <laughs> bara ett jävla <ass. laughs> Let's talk about of Anarchy. <laughs> uh, jag tror inte att den uh, Serien fanns då But, uh, han, uh, han, han, satt nog, han satt nog funderade på Varför han inte spelade in Hellboy 2 Så du får sitta här jag kan fortfarande inte riktigt greppa vad han gjorde där på den mässan. Det känns som att hans karriär är Men Det är alltid så jättekonstiga namn. Ja, fast... Det är ju någon, som... någon jävla snubbe som sitter i någon art 2 d grej Ken, Kenny Baker. Ja, ah, Kenny Baker. Ja, ah, han var ju där. Och, uh, David, Prowse, David Prowse var där. David Prowse var där. Work Davis är ju typ alltid där. Och de här också. Ja, <skratt> ska <skratt> <skratt> Det är samma år. Jag tror ja, visst, det. Det, var, det var Hellboy, Warwick Davis och uh, David Prowse var inte det? Ja, uh, det. Det var ett bra. bra år. <skratt> det var ett bra. År. <skratt> <skratt> jag, tror, för, jag tror jag var där året efter också tror jag. Då var det typ så här uh, då var um, åh, Vad heter det? han, han spelade Jaws Richard Keel vad? stora jävla snubben. Mm. Krossade tråstar uh, han den in handen Nej, man såg så fantastisk ut med, med det där lilla lilla bordet. Och så här enorma jävla tennisskorna som sticker ut utanför. Och så håller han så, så här Magic Marker-penna som man håller liksom så här med hela handen och bara skriver autografer. Typ. Fantastisk mm. uh, Och så var det killen som spelar Sauron så <laughs> ingen har någonsin sett dem utan nej Sånt är ju men, men, vi snackade om det här förut. De hade ju hon som spelade Vaskes från Aliens. Just det. Henne hade ju velat gå och snacka med. Mm. Och hon som pysslar om sina barn i Titanic. <laughs> ja, precis. Innan de dör. <laughs> Har någon äh, roll i Titanic förutom det? Är det bara den scenen hon är med då va? Jag tror hon är med i två scener. Ja. Så, ett när de går på skeppet och ett när skeppet sjunker. <laughs> jag mm. älskar Veskis alltså Där har en bra ja. kvinnokaraktär ja. ja. Fem plus ja. Del Toro ska i alla fall ja, Toro, Det är lite tjejsarens nya kläder tycker jag faktiskt eh, han, han kan eh, Sitta hemma och rita Han är ju duktig på rita Precis som Emilio Så Ni kan ju hänga tillsammans <laughs> Prata gamla italienska filmer Även fast han kanske gillar mexikanska eller någonting. Han är väl från Mexiko är ja, eh, ja. Mexico Ja Eh, nästa plats, då, det är väl eh, Niklas kanske tippar på honom, men det är väl. Eh, det är Ridley Scott. Oh. Som jag. Ha, han. han... <laughs> oh, Gud, jag var nära sen nu riktigt. Jag det var De har om Tony Scott kanske. Ah, ah, Redan Trump Allt det ska du sparka på honom. <laughs> Låt killen vila för fan. Ja, men jag tycker fan han börjar ju följa Brushans fotspår liksom. Ja. jag kan inte stå för. Nu trycker den här podden. Men då är jag sarkastisk med bla bla bla Du Ni får fatta det. Hur det bol från Hästelby. Att ja, det gör en score ses där. Ja, precis. kom bli hyllad sen. Fyra plus, Fyra plus. Ja, jag, Sen sen snor jag ett manus från en känd kändat film. håller takten, håller tackar mig själv. Ja, är vad Nej, men jag vet jag är extremt trött på den här gubbfanet faktiskt. Eh, jag kan inte säga fyra filmer som är bra, som han har gjort av... Ja, hur många har han gjort? Säkert 40 filmer. Eh, Alien Blade Runner. Sen är eh, en av mina världens sämsta filmer har han gjort Black Hawk Down. Och sen har det bara fortsatt eh, ner, tänkte jag säga. Nu har rullat på. Ja, <laughs> men... Eh, Fan, jag ska försöka ta fram en lista. Robin Hood, skitdålig. Sen ska ju The Consular, ska ju inte vara en jävla höjd har jag hört. Nej. <laughs> Och sen, det värsta med The Counselor är att uh, den här Blu-ray-utgåvan. Uh, uh, vad heter Directors Cut som kom komma. Det är, vad var det? Var det 100? Hund, jag tror det var typ 130 minuter till lagt material. <laughs> ja. <laughs> Behöver man det? Försöker. Nej. Ja, Gladiator. Gladiator är helt okej, okay, verkligen. Gladiator eller? tycker jag är fantastiskt. Ja. Sam och tycker jag också är jättebra. Nej, ah, mm. den står inte kvar på tidens stan. Jag tyckte den var bra förut, sen såg jag om den. Black Rain är mycket bättre, tycker jag. Ja, den gillar jag också. Mm. Men mm. Det, det här är ju mer hans liksom slutet av 80-talet, början 90-talet era. Sen mm. slutet av 90-talet, alltså jag tycker det är det, det, är det här jag menar. Att det, är en, det är en regissör som har gjort bra grejer eller har ett namn, så han tar väldigt mycket plats. Framför de andra, lite mindre regissörer. Mm. Uh, jag tycker de här regissörerna bör ju bara försvinna. Uh, pensionera sig. Gör något annat. Jag, jag vill inte se deras namn längre. Och det, Ridley Scott är ju en av dem. Ja, jag förstår. Uh, det, det är väl delade åsikter om det där, kanske, Niklas. Nej, men jag håller ju med dig om att han har sina bästa grejer- längre bak i karriären. Men jag tycker oftast att han- Uh, han kunde välja sina manus lite bättre. Jag tycker alltid att han har en sån visuell stil som är trevlig att titta på. Men han kommer alltid tillbaka till det här uh, riddartiden hela tiden. Som jag tycker är här. Kingdom of Heaven, Bice, uh. Robin Hood, Bison. Nu ska han göra något slags... Uh, Exodus. Uh, med Christian Bale. Fy fan alltså. Uh. <clears throat> uh, det känns väl som att han vill, uh, han vill komma upp i Gladiator- för han gjorde sin stora comeback med Gladiator. Ja. Att uh, han nu ska få någon ytterligare nytändning. Med den här inte, bibliska, bibliska historien om Moses tror jag det. Ja. Uh, går Weave. Ja bra Niklas. <laughs> uh, och på plats nummer ett. Det här är ju namnet alla pratar om. En av världens mest kända regissörer. Kan du gärna och ledtråd så kanske vi kan gissa. Uh, uh, han börjar ju väldigt ung. Hans första film handlar om en kille som blir jagad av en stor lastbil. Ja, men då vet du väl. Spielberg? Ja, duellen av filmen. Jag tror. Här ja, här håller jag verkligen med dig. Det här är ju en regissör som jag har älskat väldigt mycket. Uh, Jurassic Park och Haiyan, kineslist, uh, extremt bra filmer faktiskt. Mm. Men det är ju no någonting som har hänt. Uh, Indian Jones och Tintin och den här War Horse, Lincoln... Och plus nu att det håller på att filas på en ny i den Jons film med en trött Harrison Ford. <laughs> Apropå Harrison Ford så såg vi honom här med morgon. Ja Niklas på A ABC. Vad heter David han? David Bale. David Blaine. Uh, <laughs> När då? Uh, magiken. Illusionisten. Ja. Trollkar. Trollkar. Som Gandalf. Nej <laughs> ja. äh, men jag, jag är trött på Steven faktiskt. Uh, jag tycker inte han gör någonting för film överhuvudtaget. Alltså jag skulle lika gärna kunna lämna äh, James Cameron och så tänkte jag på en till regissör som jag helt glömde nu. Men jag tycker James Cameron även fast hans filmer avatar gäller ju inte alls så mycket. Och jag är inte jättesugen på de två andra kommande Avatar filmerna. Men han är ju extremt äh, insatt inom kamerateknik och gillar utvecklare. Och därför Precis. tror jag att han behövs ändå för han, han är ju en ingenjör. Han, han bidrar ändå till filmskapande. Ja, men precis. Alltså, även fast jag, jag inte gillar Avatar så gillar jag ändå det han försöker göra med film. Att han ut, försöker utveckla det framåt. Det var han som tog det stora digitala klivet. Eh, och det gillar jag ju. Han lägger, det grunden för, lägger grunden för yngre, mer spännande regissörer att eh, jobba vidare ja. på. Ja. Ja. Vidare på arbet. Steven Spielberg känns ju som att han bara safer på något sätt. Gör de här lagda Lincoln. Men Spielberg, måste ändå säga en, en grej om Spielberg mm. eh, och det är, alltså tycker jag man vill om att gå tillbaka och ändra saker i filmer alltså George Lucas style men eh, jag tycker ändå det är bra när han gick tillbaka och tog bort vapenna ur IT Va? Jo, <laughs> ja, men jag tycker verkligen det alltså det är så här, alltså, han för de som inte vet det så tog han ju bort eh, det var väl eh, när den skulle komma ut på DVD så hade han gått tillbaka och klippt bort alla alla vapen som poliserna har och bytt ut dem mot walkie um, och Det tycker jag är bra. Alltså så här varför inte? Det är liksom en barnfilm och vi behöver inte ha mer vapen i barnfilmer. Um, och det, alltså jag tycker ändå det är liksom, det är ett bra statement, det är ett bra move um, och jag gillar att man tar den moraliska positionen att så här, det här är en barnfilm, jag vill inte ha vapen i mina barnfilmer. Um, done. Samtidigt som man var där, och Peter kunde liknande bytet ut Drobermos skålspeleri. Ja, det var väl allt vi hade att erbjuda för idag. Men innan dess så vill vi bara. Jag tar det du, Niklas. Ja, nästa avsnitt så ska vi ju då eh, lista alla våra favoriter och icke-favoriter från 2013. Och vi kommer... har ju hittat på en rolig lista eller några. Ja, några roliga listor Som vi håller lite på Men som kommer att rullas ut i nästa avsnitt Vi kommer också Presentera En sedvanlig topp 10-lista Med våra favoritfilmer och vi skulle är också det, vilja att... det var du som bestämde nu <laughs> Ja, det är ja, det är bestämt här och nu okay. Men är det gemensam topp 10 då? Alltså? Jag tänkte att vi oss top Gemensamma topp 10 ja. Bra. Sen kan Nä. vi släppa hur det såg ut från början också. Det kan vi göra. Innan poängen. Ja. Sen så tycker vi att det vore kul om alla lyssnare som vill skicka in sina topp 10-listor till... Det behöver inte vara topp 10. Nej, top ja, vad gillar favoritfilmer? Vad gillade de bäst? Ja. ni får gärna hitta på egna kategorier också. Det behöver inte vara bästa film heller. Det kan vara besvikelse också. som tycker vi också är kul att läsa upp. Ja, det är nästan roligast. <laughs> <laughs> Bäst du får skicka, av en, eh, ni får skicka in hur många listor ni vill, och det får vara exakt vilka kategorier som helst, om de inte är eh, rasistiska eller liknande. Ja, det vill vi inte ha. Då kan du skicka dem till har du inte sett den någonting.se Jag tror du vill lyssna mejl ätdångting.se. Ja, jag I, och, i, att, har upptömt samma. Skicka dem dit. Nu har de fått sin reklam. Okay. <laughs> Två nedpoddaterade gmail.com. Precis, eller så kan ni ju bara eh, Knappa in på Facebook Tommy, filma Niklas och Emilio Så kan ni man lägga upp den på eh, Forumet om man vill Och passa det, på att ja. ge oss recensioner på iTunes Som en kille hade gjort Efter. Ja, ja det, det ska vi tacka jättemycket för Vi var ju helt uh, euforiska när vi fick den ja. Ja. En, en recension på iTunes För fan, det, det kändes väldigt mycket Fem stjärnor det Sånt vi vill ha mer jag har okay. ja, sett vilka jävla betyg ni vill, men det är bara kul om det kommer in. Någon tycker något. Verkligen. Och, eh, god fortsättning på er alla som lyssnar, och eh, samtidigt ni också, eh, Niklas och Emilio. Så ses vi nästa vecka.